Euskaraldia, Aldia, azaroaren ogoita irutik, abenduaren irurat joanen den ekimena, Euskararen erabilpena sustatzeko. Genofa berreko irigoain, Euskal Konfederazioko langilea, eta bereziki euskaraldiaren koordinatzailea ipar Euskarrian, egunan? Bai, egunan zuai. Horroiteraziko dugu, lehenik zer den, Euskar Aldia. Nola ibiltzen den, sistema hori, AOBC, Belarri nola da? Bai, hori da. Beraz, horroiterazeko, fite-fitea, um, Euskar Aldia ukanen dugu, azaroaren oita irutik, abenduaren irura, eta euskalihiko soko guzietan. Zerden, da, eh, ameka egunoietan, eh, euskaldunek, euskalistunek, edo euskara ulertzen dutenek, euskara zaritzeko engaiamendoa hartuko dute. Izanen dira bi profil, egin eh, zinuen bezala, hau biziak horiek euskara badakite eta engaiatzen dira eh, ameka egunoietan, Euskaraz beti, haien sola Euskaraz beti hastea, eta parekoak ulertzen baldin badu Euskaraz segitzea. Eta gero, baditu zu, uh, belak iprestak, hoiak Euskara ulertzen dute, baina ez dira aski gai senditzen, edo aski prest Euskaraz eiteko dena, beraz, nun bait, uh, parekoari haiai Euskaraz eiteko gomita Luzatzen dute. Hmm. Ta hiekeren oski lehenitzak eta askenak Euskaraz dituzte, Baina behar bat ez osokiz hola saleguzia hmm. Euskaraz. Ta ideea da jende hori uh, identifikagari aizaitea? Bai, orduan izanen da nahi bauzu badz sistema bat. ja ze uh, oho itarazten dugu. Baina jendearen zat jendeak uh, orta zentzun baitzuen. Bai on gelumi ahitzen egin zen bam dinamika. Badz sistema batekin. Mm -hmm. Batetik... Uh, unageri den ahobat eta biziratziat, bertzen belahi bat, eta prest. E, ara, bi profiloiek pixkat ikusgahi e, egiteko, orduan identifikazio hori, batetik e, guretzat bizitik importantea da, ala, e, prozesu hori bai pertsonala da, zenta norberak bere hizkuntza ohiturak edo aldatuko ditu, baina aldi kolektiboa da, eta, eta kolektibo horrek badu sekulako indaja, E, bai e, ekimenaren zat, baina bai pertsonaren zat ere. Beraz, nun bait, bat joiekin, da kolektibo gen, e, irudikatzea, nun nunbait, eta gero, uh, ere, nokba nakoari, ejestea, uh, bere, ariketa hori, baitaki, iku, batz bat ikusten bali mm. badu dakielako, abete unie Euskar Azaritzen halko naiz. Mm. Kentzen da berro da, elkahizketa itzineko faxe bat, den, guguetan ari ziren, parekoare, nola egi merdakot? Bai, denaden uh, eta hori batz uh, dunak, edo hau bizitabela hip-gestek ez dute ukanen, zenta engaiatzen dira, lehen itza Euskara mm. zeitea, eta hori hori importantea da, zenta batz hori ez da... Um, Ez da orain ahte nunbait usu ditugun batz horien gixako zait, edo ez da, erratea ni euskalduna naiz, edo nik euskara maite dut. Ez ez nunbait da erratea nien gaiatzen naiz. Nik eiten utarik eta hori, eta beraz, orai ahte kontzientzia ukanki, ukaiten alitugun gogu eta oiek, edo amenzunin oleinen dako, eta euskaraz, are euskaraz banoa, ez ez hori, nahi bauzu, hor da euskaraz eginen da, eta Huaitik hasten gira hori preparatzen, zenta pausu hori, determinazio hori edo lantzen da, eta ez da baitez bada ejetza, baina hor baitugu sortzi labete, eta joan engira ara, pausu hori emateko albezain bat indak eta prestaketa eskaintzera. Eh sistema horrekin segitzeko ez dakit zeilu txentsa duzu eh bera belari preste da hori, behar, hori da interesgarriena, ez. Engailatzea ba, parekoaren entzutea euskaraz, ja naidu elkarrizketa lebiduna kagatzen aldirela. Bai, orduan eh belari preste ipatzen eitzu hori argita garbi e, interesanta dela biziki profil hori batetik ehm um, Betiko euskaraldiarekin nahi dugulako joan betiko sare hau giren euskal zale hoiak baino aratago. Hori batetik, beraz aratagoa joa iteko bela jip jesto biziki importantea ditugu. Hoietan sartzen aldira biztanda aekan euskara ikasten ari diren helduak Horiak bela jip izan daitezke eta bizikintz ezgajia dira guretzat eta euskararentzat Gero izan daitezke ere... Uh, nik ezakit, me badira, badira, uh, badira ainitz jende ere Euskarra dakitenak, baina frantxesa zari direnak. Izan uh, kontzientzia eskasagatik, gatik, txipitan uh, behin eta behitze jeepitikatu zaielako e, Euskaraz ez direla ugon joanen, frantxesa behar dutela egin. Bada, ba, jende hori bada eta eta alta Euskaraz badake, beraz, hoien zata... Aldaketa hori ameka egunez Euskaraz zeitea sobera bohtitza baldin bada, Haiek izan daitezke belahip jesta dibidez. Pentsatu e, zaba, eme, ere Euskarari lotua naiz, nik ere nahi dut Euskaraz bizit, eme, bo, ara, ene usaiak, ene, ene delataen izt baina, bo, egin eni Euskaraz, tanik aldutan eginan egin dauzut. Ara, badira... Profiles berdinak ere Belagi prestoietan. Berro da, kajikaren entzunen dugun, hor bait Euskaraz Mintzota, parekoa frantzesez, bai. hori segitzen dago malta sunez, hori ere bai. Bada, ez dugu alako usaiarik, hori ikusteko. Ehm, berro da, ikustem adugu, e, hor, oh, erabilpena da, zentrat, erabilpenean zentratzen da, sedea, um, berro da, Euskal gintza, ez dakit, historikoki, edo bederen Euskararen aldeko politikak, erakaskuntzaren gainean gehiago zentratu direla, E gustu, egonka nagusia erabilpenarena da beste fase bat bezala? Pasatzen gira beste fase batera? Bai, guk ola horiek haiten dugu, eh? Hor erabilpenaren fasea edo izanen dela. Bai, orai arte politikak eta zentratu dira irakaskuntzari eta transmisioari, ortan segitu behar da ez da dudarik. Baina, ideia da, bai hor... Hor, erabilpena, feara. E, bagira, bagira euskalistunak, euskal naiz eta gutiengoan izan, eh? ikusten dugu proporzioan biztanleriaren euneko ogoiak girela edo ipar euskalegiuntan. Gutiengoan gira, baina bagira. Eta eniz sifreetan sartuko, baina azken azken uh, inkesta sozio begiratzen begiratzen bada. Beingoan euskalistunen kopuruaren desagertza edo jeustea, kipitu da, azken bostukte horietan. Hori intezgahia da, baina begiratzen bada erabilpenari, Euskararen erabilpenari, unek jauzten segitzen du. Beraz, oh, arazo bat, eta beraz, justuki, hori hori du begibistan Euskaraldiak, eta bai erabilpen hori nahi dugu behitz bultzarazi, eta behitz aktibatu. Baina justuki, eh, antolaketa, ipadezagun, eh, bilkura bat izan zen eh, itxasun, Uh, zertan zibeste, norren gaiatu da momentuz? Hor duan, hor ari gira bilkura keiten, bilkura pahastat, albezain lokalki uh, egin dira andanat, hor eh? goita mar bat bilkura, hor duan, um, nunbait hau da lehen fasea, eta hor finitzera duana, nahi ginen duen, ala, tokika albezain bat egi bat zortu. Sifrek uh, begiratzen bada, hor uh, behogei bat emana no, dute izena, hor da no dute zten dote, behar bai jende bat zuen zatez baita argi, ez da baita espada ejikoetxeari izena maitea. Nahi hmm. bau zu zure ejian, pentsatzen bali mauz zuzuk uh, ere behar dela egin, ara euskaraldia, euskal ejiguzian eginen da, ejika antolatuko da edo ejimultzoka edo ausoka, zuk pentsatzen bali mauz zu abeten ere ejian Aipazazuzu uh, zure ejiko bizpairu jendei, motivatua badira, ebe zuri da, uh, zure egiaren izena emaitea uh, www.euskaralia.eus webgunean, hor baduzu fitsa bat, egiaren izena maiteko. Hara, hau da lehen fasea eta gero hasiko da antolaketa. Horrein goz, behogei bat egi dute izena. Gehiago jinen dira, zeren uh, bagnek aldean, oino, gira... Uh, bilkura fase hoktan, nahi bauzu kostalde, bo kostaldeko piskat Ipache Euskalegiaren euska, euska uh, mm -hmm. itxura edo emateko kostaldean egi gehienek eman adute izena, lapugdi bagnekaldean ere, eta gero basen afajo, siberu hori da betetzen poliki-poliki Orduan duan, ene ustez zendako ere, da bagnekalde untan uh, jendea gehiago antolatuko delako egi mulzoka Adibidez, sara bat, bakarrik uh, uh, antolatuko du, ziburuk ere, bo, doni bane loitzunek ere, olakoak. Baina, baknek aldean, uh, behe delata, hau da, egitipi eh, gehiago, egi eh, eh, eh, eh, eh, eh, naiko handi bat eta inguruan dena egitipi, eh, adibidez, garazi eta inguruko egitipiak, eh, bo, baknek aldean, uh, geio egimultzok eh, antolatuko dira. Beraz, naiz eta egimultzua hortan egin izan lehen bilkura, lehen bilkura horretan ez ziren egiaak gomitatzeko bigarren bilkura bat ari dira egiten uai, e, egun hauetan edo ondoko hastean. Beraz, hortik landa da haien da egioen e, izen emaiten, e, nahi e, ba zuen, donk gerostak ego izan endira. Ahatik behar behar behar, dela, zenta egien e, izen emateko azken epea pirilaren oita maha zen, Bo, Ados. pixkat dugu zeren badakigu beste egibatzu ginen direla, baina egia da maiatzuntan, uh, lehen bihasteetan uh, ala, merditugula izenak uh, antolaketan eta aktibazioa azteko. Zer suposatzen du antolaketan uh, sartzeak edo benehiarekin engaiatzeak. Suposatzen du ebe hau bizita belagiprest xare horren or, osatze lana egitea. Nahi bauzu, uh, Egi, egi kantolatu nahia, ez da, fe, ez da, hola, idei, fe, badu bere zentzua, hmm. zeren Euskal Egean baditzugu sobra Egealitate desberdin, e, bistan da, miahitze batean, ez da bat ere, nik ez dakit, esterentzubiko Egealitatea, hori argita garbi, baina esterentzubi, eta garazi artean, ere, urbil, Egealitatea ez da berdina, hori entzan, da, egin nuen, albezain, lokalki antolatu, albezain egitak bat zorde egin, gero hortik uh, antolatzeko Euskaraldia. Zerre gana duen ikiaren izena emateak ebe nunbait badira hiru lanak datz edo, batetik bezure egian diren haobizi eta belagi prespotentzialak identifikatzea aiai esplikatzea zendako egiten den Euskaraldia uh, nola ditugu gure hizkuntza oiturak, fe janai Dena gaituko faile uh -huh. euskararen erabilpena eraikia da eta bad mekanismo batzuk uh, austekoak eta biji batzuk eraikitzekoak. Beraz, joan hori guztia esplikatzera zure hijikoa, eh, zure lagunea, zure familiakoa eh, eta hola osatu hau bizita belari presarea. Hori batetik gero errian dituzun Entitateak, egan eh, nahi baitu, elkarteak, komertzioak, zerbitzuak, eh, nik ez dakit, postaria, egiko bo, hori egere jakinarazi badela, Euskaraldia dela eta horiek ere izan daitezkela horren parte, hori batetik, egikoetxearen nahi kustera joan mm -hmm. ere, eh, hori, eta gero, eh, azkena danunbait, eh, zendako ez, ara, giroa prestatu, hortara sortu... E, euskaraldia, zaroaren oitairua intzin ere sohtu momentu batzu euskararen inguruan. E, Begitz egiku peratzera joateko euskararen ere batzuk euskararen momentu batzuk. Eta hori, e, nik bilkuretan ejatenot, biztiki sumeki iten alda. Adibidez, egian balimauzu merkatu bat, e, be, eman itzokdua hobizita belagip gestai, eta egin egiko merkatuaren itzulia euskaraz. Egin mendi bilaldi bat euskaraz, bo badira hula sumekin daitezken hainbat mm. gauza. Ez da bakrik batzen banaketa, inguruan giro baten sohtzea. Bat erozen, eta funtzionatzeko jendeak behar du kontziente izan, bere hizkuntza oituretaz, eta behar du lanketa bat egin hori aldatzeko. Ego Euskalegian, zertan dira eta ejamert da, e e Euskalegi guzian egiten dira, e bai. ekimen hori. E, artzen da? Bai, bai, bai, artzen da azkarki, hemen bano askarrago. Eh, miki shau Bai, hori da, hori da. Me ba kite. Gaitatsengituste <laughs> <laughs> eta es ez, ez ari dira ainitzurik emana dute izena, gero haran topagunea da, antolatzaile euskal zalen topagunea eta horiek ara hain estrategian edo adostu zuten euskal gintza instituzionalarekin haritzea. Beraz uh, ba, dituzteitzamenak izen peturk jaurlaritza uh, eta Nafajuarekin Eiko etxa ere ari uh, uh, dira, eta an ere biztan da egitar batzordeak sorturik dira pajasta bat. Egi batzuetan auzoka, bestetan egka, Nafajoan behar bai egi multtzka ere mengo gisa, Ara, eta, be, gero ere, hemengo e, ideia berean segitzen dute, dela egitar batzorde horiak antolatuko dute, alaike. Hori da, egitarra izan behar da protagonista, eta hori, hori bezimestekoa da. Mm. Genofa, beruko irigoen, elgarra gurtu haitzin, itzortu bat, haitikoa, ekainaren bia? Bai, hori da, non ekainaren biko gomitalu zatu, egi batzorde hori guziek, horbiluko gira lur etxean dia gunean, goizarekin, eta ebe hor, nunbait, bigarren faseo jiburuz uh, goguetan harikogira algahekin. Hau da, hor baditugu egitar bat zorde horiak sortuak, eta guai, Nun bait bigarren bitezia edo emanen dugu eta helgagikin nahi dugu eman hori helgajekin nahi dugu goguetatu ala no olatzen din hau bizita belagipresten sare hori osatzeko eta giroa euskalduntzeko. Azzararen hogeita hirutik aduaren hiruura izanen da beraz euskaraldia ala jatzun du zuen zuuleak ezpa zoo eginaz, haste berehala euskaraldiaren webgunerat jasonfabriko egain bileesska gure galderek erantznik Pasgonna. Milesskahar zuei haio?